і до своїх думок прихилити. Так думав Зінько про Левантину і почав придивлятись до неї, зачіпав її розмовами. Дівчина червоніла, але розмовляла з ним залюбки. Та Зінько був дуже несміливий з дівчатами і все боявся зайняти Левантину так, як порубки займають тих дівчат, що люблять. Тепер йому дуже схотілося погомоніти з нею. От щоб хоч забути ту п'яну беседу. Не любить того Зінька. Але дівчини немає ніде. Ні в садку, ні в дворі. Може, куди пішла? Зінько перескочив назад через тин у свій садок. Незабаром мати загукала його. Упоравшись по хазяйству, Зінько пішов спати в садок. Беріг садовину. Та тільки заснути не міг. Це тієї думи його не покидали. Може, роман? Чудний якийсь. Не подобалось Зінькові, що він так величається язик ламає. А проте, мабуть, він багато бачив, багато знає. Бо й справді, по великих городах бував. Письма в солдатах навчився. Мабуть, він зможе розказати Зінькові про таке, чого Зінько сам не здоліє розібрати. Треба з ним поговорити. Не сьогодні, бо сьогодні, мабуть, він іще не скоро з вулиці вернеться, а колись. Небо давно вже сяло над землею своїми зоряними шатами, а Зінько все не спав. Дума за думою снувалася в голові і одна по одні, як хвиля за хвилею. Похатав давно вже сплять, Затихли вже й дівчата, і парубки на вулиці, і дерева дрімали, схилившись над ним. І дрімала зелена трава, і вісніло скотали йому обличчя, як він доторкався до неї, ворушичись. А високе, і глибоке, глибоке небо жахтіло і тремтіло живим світом, і зорі, здавались, великими розумними очима блискучими. Вони дивляться так ясно, мов хоче зазирнути зінькові в душу, подивитись, що там є. Дивляться такими великими-великими очима, як у Левантини, тоді як вона співає сумної пісні. Вона дивиться і співає, і любо-любо встає, і хиляться віти, і всміхаються зорі, і Зінько заснув під Левантинен спів, не знаючи, що Левантина справді вийшла в свій садок і співала, приваблено сяєвом безкрайного неба, напоїна солодкими пахощами чарівної ночі, тихої, як сон маленької дитини, ласкавої, як погляд матері. Другого дня Роман устав пізно. У його боліла голова. Бо вчора таки добре випив. Він почав згадувати минулий день, лежачи на соломі в стодолі, і гнівався сам на себе, що завів компанію з порубками і з дівчатами. З дівчатами воно ще нічого, до дівчат Романо хоче, А от на вулиці не треба було з їми ходити. Йому не годиться за пані брата з ними бути. А він вчора хильнувши це й забув. «Ну, да це ще не біда. Він зараз покаже, що він не те, що вони, а бере вище». Роман устав, пішов у хату. Батько з Денисом та уже поснідали і поїхали на поле. Останні копи забирати. Мати матушилась біля печі. «Ти «Виспався, синку!» — ласкаво озвалась вона. «Сідай же, та будеш снідати!» «А от мився. Умився, розчесався і сів за стіл. Мати подала галушки з салом. Роман ще нічого не робив, той не виволодався, а галушки були з простого гречаного борошна і здалися йому несмачні. І з'їв галушку дві та й положив ложку. А що ж це ти, синку, вже й не хочеш? здивувалась мати. Щось їсти не хочеться. Отказав Роман і встав із-за стола. Треба пойти повідать старих знайомих, додав. Піди, синко, піди відвідай". Роман надів піджака і картуза з білим верхом.